Otra vez pasada, gracias que Dios chedo por moito que te pases, no saio de onde estou. No saio de onde estou, ay la la la la Moi boa tarde, Aínda que xa estamos a día 10, ainda estou a tempo de felicitar o ano aos amigos de Radio Cornellá, vende aquí de Combarro, nas Rías Baixas. Deixamos atrás o 2025 e con el remata o ano dedicado a Castelau no que se levaron a cabo moitas actividades co gallo do 75 aniversario do pasamento deste rianxeiro universal. E como remate, na Praza do Concello de Pontevedra colocouse o pasado mércores unha placa no número 1 que di Nesta casa viviron Alfonso Daniel Rodríguez Castelau e Virginia Pereira acto que serviu de clausura o ano Casau. No acto participou entre outros Rosario Álvarez, presidenta do Consello da Cultura Galega, que recollendo as palabras de Castelau sobre Pontevedra subliñou. El escolleu Pontevedra para vivir e morrer. Escribir, escribiu Castelau «Eu devo a Pontevedra o mellor da miña vida e agora padezo saudades da súa paisaxe, tristuras de non vela e esperanzas de retornar a ela». Rosario Álvarez fixo especial fincapé na necesidade de construir unha Pontevedra e unha Galicia dignas das arelas de Castelau, orgullosas transmisoras da tradición, respetuosas e donas do seu futuro o numeroso público recibiu exemplares do libro Meu Castelau, unha obra que recolle colaboracións de diferentes personalidades que analizan a figura da figura emblemática da Galicia do século XX. E comeza tamén un ano novo o Cineclube Pontevedra, que dá a benvida o novo ano cunha programación que aposta polo cinema de autor máis incisivo e comprometido. A partir do 13 de xaneiro, o teatro principal acollerá tres proxeccións que convidan a reflexión sobre a liberdade, o traballo e as contribución con tradicións do mundo contemporáneo. A primeira cita será coa palma de ouro do pasado festival de cannes un simple accidente do director iraniano Jafar Panay, Tras 15 anos sen poder sair do seu país panai pudo asistir persoalmente ao festival francés nun contexto marcado pola persecución e os encarcelamentos sufridos por partes do por parte do ráxime iraniano segundo os críticos a película presénase como un thriller de pulso firme que funciona tamén como fábula moral na que o humor se converte nunha arma tan incómoda como eficaz para denunciar a opresión e ausencia de liberdades. O día 20 será a quenda de Hon Falling, debut na longa metraxe da cineasta portuguesa Laura Carreira, recoñecida no Festival de Donostia, coa cuncha de prata á mellor dirección. A través da historia de Aurora, unha inmigrante portuguesa que traballa nun centro de distribución en Escocia, Carreira mergullase na rutina laboral e emocional da súa protagonista para construir, segundo o crítico Carlos Heredero, un enérxico retrato humano sobre explotación laboral, saúde mental e capitalismo depredador. A programación de Xaneiro pecharase o día 27 con... Continental 25, último traballo do romanés Rado Jude, gañador do Oso de Prata, o mellor guión na pasada Berlinale, rodada cun iPhone apenas de días, a película é unha sátira mordaz que aborda cuestións como a especulación inmobiliaria a xentrificación e o auxe da extrema dereita, alternando o tón tráxico co absurdo para ofrecer unha análise tan lúcida como demoledora do presente. Estamos a asistir a moitos atos de censura en aqueles territorios con gobernos que contan coa presenza de PP e Vox, obras de teatro, películas que falan de sexo, guerra civil, feminismo, memoria histórica, actuacións musicais, etc., que non se ajustan aos seus criterios ideolóxicos. Imos lembrar agora un acto de censura que tivo lugar aquí en Galicia no 1880 e que afectou a Curros Enríquez e que se viu refletido nunha revista catalana que tamén se viu nalgúnas ocasións afectada pola censura, tantas que chegou a ter tres cabeceiras. A revista é La Campana de Gracia, que foi un semanario satírico republicano e anticlerical editado en Barcelona entre 1870 e 1934. O nome fai referencia a campada Torre do Reloxo da Praza da Constitución do barrio barcelonés de Gracia, que unha veciña fixo soar, soar como chamamada arrebato eh, nunha revolta contra as quintas. Naceu como un semanario bilingüe, pero fixo pouco uso do castelán. Tratábase dunha publicación interesada na política, sempre desde un punto de vista satírico. Baixo o título, decía, daba unha explicación seguinte, «semanario bilingüe donará unha batallada cada semana». Unha batallada en Catalán ven ser unha campanada pero tamén pode referirse ao feito de lidiar con dificultades e dificultades tivo moitas. En abril de 1872 a monarquía de Amadeu I estaba a punto de caer e proclamárase o estado de exceción por un novo levantamento carlista. Baixo estas circunstancias o goberno decidiu suspender a publicación. Eh, o número 106 de la Campana de Gracia poisis proibiuse, pero o seu editor dixo: «Está bé, No volén sentir campanadas car sentirán esquellots. Esquellots veñen a ser os chocalloss que se poñen osos animais, pero tamén é un instrumento musical que só aparecido. E cando era censurada la campana de Gracia, sustituíase por la esquella de la torracha, publicación cos mesmos colaboradores e dibuxantes, e o mesmo formato, tamaño e composición, que tamén se suspendía ás veces o que fixo que aparecera unha terceira revista, la Tomasa, que é o nome de outra famosa campá de Barcelona. Tan só pola súa colección de debuxos, a La Campana de Gracia xa se podía considerar unha das xoias da prensa satírica. Pois ben, voltando a 1880, Curros Enríquez publica Aires da Miña Terra, que acadou, tres edicións en vida do autor, algo insuspeitado nunha sociedade decimonónica maioritariamente iletrada. E foi o libro co que Curros chegou a se converter nun dos referentes da nosa literatura clásica. O autor que tiño unhas profundas convicións na defensa do débil e do seu país, converteuse nun loitador contra os abusos do poder establecido, que daquela representaban a Igrexa, os caciques e os reacionarios. Non lle gustaron algúns dos poemas ao xuíz Manuel Mella Montenegro, que condenou a Curros Enríquez a pena de dous anos, catro meses e un día de prisión correccional e multa de 200, 250 pesetas coa cesoria de suspensión de todo cargo e dereito de suflaxio durante a condena, así como o pagamento das costas do proceso. Recurriu... O Tribunal Superior na Coruña que o absolveu en marzo de 1881. O defensor na primeira instancia foi Paz Novoa, na segunda instancia foi o xurista Luciano Puga. A decisión prodúcese a raíz da denuncia do obispo de Ourense Cesario Rodrigo Rodríguez pola publicación de Aires da miña terra. O Boletín Eclesiástico do Obispado de Ourense do 28 de xuño proíbe aos fiéis a súa lectura e urxese a entrega dos exemplares que posúan. Reprobamos e condenamos el expresado libro e estrictamente proibimos sú lectura e retención a todos nuestros diocesanos e les mandamos que, si tuvieren exemplares de él, los entreguen a en nuestra Secretaría de Cámara ou a respectivos párrocos o confesores, para que éstos los pongan a nuestra disposición. Y a fin de que nuestros amados diocesanos se abstengan de toma tomar en sus manos el expresado libro, ordenamos que este nuestro edicto sea leído al ofertorio de la misa popular en todas las iglesias parroquiales y de anejos el primer día de fiesta después de su recibo. O proceso custoulle a Curros oposto na delegación de facenda de Ourense. É que ten que ver a revista La Campana de Gracia con Curros Enríquez. O 5 de setembro de 1880 na revista aparece o seguinte, en catalán que vou traducir ao galego. O bispo de Ourense proibiu a lectura dun libro de poesías galegas titulado Aires da Miña Terra, O tribunal vai condenar o autor deste libro a dous meses e un día de prisión correccional dúas mil pesetas de multa e as costas, de maneira que aires da miña terra costipou o bispo Josuiz e ahora fan sudar o autor. E, como estamos a falar de Curros, voume despedir co poema Aí ven o maio na voz de Luís Emilio Batallán, poema que, por certo, tamén aparece mutilado sen os últimos versos, sen quintas, nin portas, nin foros, nin cregos, que teñan unha boa fin de semana. De flores coberto Puxron se aporta cantando meus nenos Os puchos furados pra min estendendo Peronme crocas dos meus castiñeros. Mas rapaciños calados se quedos Que o que polo de Que quedar vos non teño. Eu son vos o prove o povo galego Pra min non hai maior Pra min sempre inverno Quando eu me a de novo os liberto E o panuomo chite E trabucos e prestemos E como os doabade floreza meus seidos Chegado habrán toces o maio que eu quero meus os castiñeiro Canta de meu maio sin bruxas nin demos, o maio sin cegas, cousuras nin preto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 con diamantes prejuízos en cada instante Se dilúen a diversión Pasos na romper